Vítejte na ostrově Meditace. Předněte sem, vedle ním. Pozorujte se mnou ten oceán. Jste na tomto ostrově. Není nikoho, než mě a vás. Nechte vše plout. Sledujte oceán. Všechny, vaše potíže jsou teď nicotné. Vaše práce. Náš domov. Vaše nejbližší přátelé. Ti všichni jsou daleko. Daleko za oceánem. Dnes zde. se mnou na pláži a můžete nechat všechno být tak se opravdu uvolněte nechte to pít, nechte to plout ať je to cokoliv není to důležité vzali jste si dovolenou a jste pryč. Ostatní vás ani nehledají. Ví, že stejně nebudete tak dosažení. Teď jste totiž mimo dosah mobilních sítí. Mimo dosah toho všeho ruchu a zmateného světa. A sedíte zde v přítomnosti. Teď a tady. kolem vbíhá okamžik za okamžikem Bíhá. víte že váš život je krátký jste zde jenom na chvíli oproti délce života vesmíru či naší země Zeptejte se sami sebe a to cenu, všichni ten spěch a stres, únava, vyčerpanost, prázdnota, vnitřní nespokojenost, smutek, často i zoufalství, touhy a nepokoji. Někdy i nenávist má to všechno, vůbec nějaký význam. Ale zde, na ostrově meditace, to můžete opravdu nechat jít. Hezky to nechat. Pustit to do oceánu. Sedět. Odchýlit se, jak to odplouvá. Se neustále mění. Nic není stále. A proto není třeba se něčeho držet. Můžeme pouze pozorovat, jak vše bez překážek samou sobě vyvstává a zase mizí. Podívejme se na oblohu. Podívejme se na ty všechny mroky Odkud přicházejí A kam odcházejí To nádherný pocit osvobození Nic není naše Nic si nepřevlastňujeme Vůbec nic Ani naše těla nejsou naše ani naše mysl, mysle zde absolutně nic, co bychom si přivlastňovali. Všechno, tak jak to je, necháváme jít. A do ničeho nezasahujeme, Nic neřídíme. Náš dech si sám dýchá. Zvedá se a klese. Zvedá se, Sám. sám, úplně sám, aniž bychom do něj zasahovali, a můžeme pozorovat. Myšlenky samé o sobě se objevují a opět mizí. Nálady, dojmy, pocity, to vše je jako mraky na té obloze. Velkou vilku je to zde pak to hned mění formu vilku to připomíná ovce pak zase krávu pak zase pouštář a nakonec a je to pryč my jsme absolutně ničím svázání to všechno, jež jsme dávno nechali bout. Už se nemusíme zabývat tím, co budeme dělat zítra v práci. Nemusíme se teď zrovna zabývat tím, co nás čeká za co všechno musíme ještě udělat. To je budoucnost. A budoucnost je naprosto nejasná. Je to iluze naší mysli, všechny ty představy. Jaká bude realita, nikdo skutečně neumí předpovědět. A kdo nám všechno ublížil, a komu my všemu jsme ublížili, to je tolik věcí. Tolik různých možností, jak se na to dívat. Tolik různých. Pohledů, názorů. Už to minulo, je to pryč. Všechno se to odehrálo tak, jak se to odehrálo. A ani naše paměti není tak dokonalá, aby to dokázala všechno přesně pojmout. Just na spoustu těch věcí se již díváme zkresleně. A proto je lepší nechat je opravdu jít. Nechat jít ty věci budoucnosti, ty iluze a nechat být i tu minulost. Sledovat jen ty vlny, jen tu přítomnost. To je pout. Nic není vaše. Ničeho se nedržte. Vůbec ničeho se nedržte. Nechte to všechno mít všechno všecičko. Do poslední věci. Do poslední události, do poslední představy. Nechte to všechno prostě jen taky. jen to pozorujte, ta změna pracuje, prochází. Ty věci přichází a se odchází. Váš život bude mnohem klidnější, jasnější a srozumitelnější. Uvědomíte si, že všechno, ať už je to cokoliv, podléhá zákonu zeměny. Neopěte a neuchopujte. Nechte chtíč a to všechno, ale jen s pokorou, s pokorou opravdu pozorujte. Sledujte. Klidně. Jasně. Váš život zde má neobyčejný význam. Nepromalujte její nesmysl. Ale naučte se dívat na realitu tak, abyste ji viděli, jaká opravdu je. Naučte svou mysl napojit na tok vesmíru a uvolníte se nechte to, to být nechte to, to být nechte to, to všechno pěcičko nechte to, to být this is um, some um, notes